الحمد لله على نعمه الإسلام والايمان ولك الحمد ان جعلتنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله رحمكم الله اوصيكم واياي بتقوى الله جل في فقد فاز المتقون لقد جعل الله سبحانه وتعالى البيوت سكنا تطمئن فيها النفوس وتربا فيها الاجيال وتحفظ فيها العورات ويدرك المسلم قدر هذه النعمه حينما يرى من حرم هذه النعمه عباد الله موضوع خطبتنا اليوم عن البيت المسلم كيف يكون بيت المسلم نغو كاتكا ايمان بعدا كمحمدي الله تبارك وتعالى ناكمتيك يا رحمهنا اماني نتمو ويتو محمد صلى الله عليه وسلم نناقوسيني كذلك نيحيا نفسي يانغو كمشا الله سبحانه وتعالى نغوزانغو كاتكا ايمان Allah subhanahu wa ta'ala nyumba ni moja katika nema kubwa alizowanemesha wanadamu Amejaalia nyumba Allah subhanahu wa ta'ala ni pahala ambapo nafsi zinapata utulivu Mtu anapokuwa nyumbani kwake yuko pahala ambapo anapata utulivu lakini Allah amejalia nyumba ni pahala ambapo watu hustirika aibu zao zikafichikana. Lakini akajalia nyumba ni pahala ambapo mtu anailea familia yake katika namna na maadili anayoyataka. Kwa hiyo nyumba ni moja katika nema kubwa za Allah Subhanahu wa Ta'ala ambazo kamnimesha mwanadamu. Na wale wanaoitambua neema hii ni wale walioikosa kwa kawaida mwanadamu haitambui nema ya Allah mpaka pale anapoikosa ukitazama wale ambao wanaishi maisha ya kuhamahama leo yuko hapa kesho ukumtaau kesho yuko uko mtaule hata namna ya kuwalea watoto wake katika maadili mazuri anayoyataka hawezi kuipata Nimekusudia ndugu zangu katika imani kwa muda huu mchache tukumbushane ni namna gani yatakikana iwe nyumba ya Muislamu au nyumba ya Kiislamu iwe vipi Kwa kuwa nyumba ni neema katika neima za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni namna gani itumike neema hii ni namna gani Muislamu anatakiwa aasisi nyumba yake iwe katika namna ambayo inajulikana kwamba ni nyumba ya Kiislamu zangu katika iman al-bait al huwa almadrasatu alula allati tatraba fiha alajyal nyumba niyo madrasa ya kwanza ambayo vizazi watoto wetu familia zetu zinaleleka katika madrasa hii kwanza kabla ya kwenda katika madrasa nyingine yoyote. katika nyumba ya muislam Nipo pahala ambapo wanapatikana qadaatun wa ulama wanapatikana viongozi waliokuwa wazuri kupitia malezi yaliyoanza katika nyumba wanapatikana wanawazuoni kwa sababu ya chemchemu iliyopo katika nyumba ya Muislam lakini katika nyumba ya Muislam ndipo pahala ambapo wanapatikana zaujatun salihatun wa ummahatun murabbiat ndipo pahala ambapo wanapatikana wanawake waliyokuwa wema waliolelewa malezi mazuri ya Kiislam lakini katika nyumba ndipo pahala wanapatikana ummahatun murabbiat wamama ambao wamebeba majukumu wa sawa ya kulea vile walivyoelekezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu katika imani. dini yetu tukufu ya Uislamu imepupia sana jambo la malezi jambo la familia Uislamu umeanza kutuelekeza kuanzia mbali kuanzia katika misingi ambayo yatakawunu minha baitul muslim misingi ambayo ndiyo inajenga nyumba ya Kiislamu misingi ambayo ndiyo inaifanya nyumba iwe hasani nyumba ya Kiislamu Fabada bada bihtiyari zaujati salihah Uislamu ukatoa maelekezo katika kuasisi nyumba ya Kiislamu kuanzia swala lazima la uchaguzi wa mke aliyekuwa mwema. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ambayo ni mutafaquna alayhi akasema sallallahu alayhi wa sallama tunkahul mar'atu liarba'in. Mwanamke anaolewa kwa mambo manne. Maana wale wenye kuoa wa hutazama mambo haya manne au moja katika haya manne. Akasema Mtume sallallahu wa sallama Limaliha walihasabiha imma watu hutazama mali kwamba pahala hapa pana mali na pengine kama taoa itakuwa ni sababu ya yeye kujikwamua katika maisha ni sababu miongoni mwa sababu ambazo au ni kigezo watu hukitazama au watu hutazama nasabu kwamba kwa nasabu hii Nikiunga udugu hapa Pengine yeye huyu anayekwenda kuoa wa ukoo wake ni mdogo, hauna utajo, akaona pahala pale kama anaoa basi itakuwa ni sababu ya kupanua ukoo wake na familia yake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wali ha, wali wal ha. Na wengine hutazama uzuri na wengine hutazama dini. Akatoa muongozo Mtume sallallahu alaihi fadhfar dini taribati yadak akaelekeza mtume sallallahu alaihi kwa wale wanaotaka kuwasisi nyumba kwamba jichagulie mwanamke mwenye dini kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umepata faida na kinyume chake utakuwa umeangukia patupu ndugu zangu katika imani huu ni upande wa Anaekwenda anayekwenda kuoa atazame vigezo gani Uislamu umetoa mwongozo Waminjani bizauja ama kwa upande wa mwanamke bado vile vile Uislamu ukatoa maelekezo wanaelekezwa auliaul umur walezi wasimamizi baba kaka ndugu wa binti anayekwenda kuolewa namna gani wampime kijana anayekuja kumchukua binti yao akasema mtume sallallahu alayhi wasallam idha atakum man tardawna dinehu wa khuluqa Atakapokujieni kijana anayetaka kuoa tazameni vigezo vikubwa viwili dini yake, yake. Akhlak, idha atakum na tabia yake akhlaq اذا na man tardun dinihi atakapokujieni mtu ambaye mmeridhika na dini yake yani chunguzeni upande wa dini wa na tabia zake akhlaqi zake mwenendo wake chunguzeni sana hapo Tuma anasema fadhaui juu kwa vigezo viwili hivi muoesheni lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatanabaisha madhara yetakayotokea pindipo watu watakapoacha vigezo viwili Ila illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir Kama mtatazama vigezo vingine mkaacha kuzingatia dini mkaacha kuzingatia tabia pengine mkatazama mali mkatazama na mambo mengine ya kidunia basi tegemeeni fasad tegemeeni matatizo na ufisadi uliokuwa mkubwa hapa duniani. Na ndugu zangu katika imani, ndoa nyingi leo hizi zimekuwa na matatizo na changamoto kwa sababu vigezo hivi viwili havitazamu. Ndugu zangu katika imani, yanapo kutana mambo haya mawili, akapatikana mke mwenye dini, akapatikana mume mwenye dini na tabia zilizokuwa njema, bila shaka nyumba hii itaasisiwa itakuwa ni nyumba iliyokuwa ni Baitul Muslim nyumba ya Muislamu ambayo imesimama katika misingi iliyokuwa mizuri bi idhnillah Ndugu zangu katika iman vile vile uislamu katika kuasisi nyumba na kuifanya iwe ni nyumba ya Kiislamu ukatuelekeza uislamu ihyaul buyuti bi dhikrillah kwamba nyumba zetu tuziimarishe natuzihuishe ziwe ni zenye utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba ya muislamu inatakiwa iwepo dhikrullah Allah atajwe, Allah kumbukwe kwa kusoma Qur'an kwa kufanya dhikiri kwa kusali sala za sunna katika majumba yetu Mtume alaihi الصلاه والسلام anasema ij'alū min salatikum fī buyūtikum Mtume anasema jalieni sehemu ya sala zenu katika majumba yenu wala tattakhithuha quburan wala msiyafani majumba yenu kuwa ni makaburi kwa sababu gani makaburini ndiyo ni haramu kusali makaburini hakusaliwi lakini nyumba isiyoswaliwa swaliwa swala za sunna hakuna yawezekana wale ambao wanaswali swali faradhi katika majumba yao wanawake mabinti zetu hawasali nyumba ile mtume sallallahu alaihi wasallam ameishabihisha na makaburi kwa hiyo moja katika mambo ambayo yanaitengeneza nyumba ikawa ni nyumba ambayo ni hai ni nyumba ya Kiislamu ni kuhuisha zikrullah ikawa inasomwa Qur'ani katika nyumba zinaswaliwa sala za sunna wewe ambaye ni kiongozi unaswali swala za fardhi ndiyo msikitini lakini sehemu ya sala zako za sunna swali, swali nyumbani Nukuza katika iman Al-baitu alladhi ala ta'ati Nyumba ambayo misingi yake ni kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala bila shaka itakuwa nyumba hii ni baitun imaniyun ni nyumba ambayo ni ya kiiman ni nyumba ambayo watu wake wanamkhofu Allah Subhanahu wa Ta'ala na haya ni mambo yanaandaliwa yanatengenezwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika upande wa kuhuisha sunna za sala katika majumba anasema rahimallahu rajulan Allah na mrehemu mtu ambaye kama minallayli laili salla amenyanyuka usiku akasali sala za sunna wa aiqadha mraatuhu fasalat, sallat na mke wake akasali fa in abat kama atakuwa ni mzito mzito na usingizi nadaha ala wajhiha alma achukue maji kidogo amnyunyizie katika uso wake kumaliza usingizi wa rahimallahu mraatan na Allah mrehemu mwanamke ambaye qamati minallayli fa sallat amenyanyuka sehemu ya usiku baada ya kuwa amepumzika kasali swala za sunna takarruban ila Allah wa ay qadhat zawjaha fa sallaa na mme wake wakashirikiana katika kuhuisha nyumba kwa utajwa wa Allah kasali naye akiwa ni mzito mzito vile vile akamnyunyizia maji katika uso wake hivi ndivyo inavyoasisisiwa nyumba ndugu zangu katika iman hivi ndivyo inavyotakiwa nyumba ya muislam iwe ndugu zangu katika imani nyumba ya kiislam nyumba ya Muislam muhasanun minashaitan ni nyumba ambayo inakingwa imelindwa kutokana na mashaitan Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza sana kusoma Qurani katika majumba yetu na hasa hasa suratul baqara pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallama la taj'alu buyutakum maqabir Msijalie majumba yenu yakawa ni makaburi. Inna shaytana yanfiru min albayti alladhi yuqra fihi surat al Kwa sababu shaytan anakuwa mbali anaikimbia nyumba ambayo ndani yake kuna somo suratul Baqarah. Lakini vile vile bidhati hi surat al Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amehitaja inamiza maalum inajipambanua ina, ina, ina mambo yake. Badala ya watu kushinda wakihangaika kwenda kwa waganga, kutafuta mazindiko ya majumba yao, kutafuta mahirizi na mambo yasiokuwa ya maana ya kumshirikisha Allah, sikiliza Mtume صلى الله عليه وسلم anasema Iqra'u suratal Baqara. Fa inna akhdaha baraka wa hasra wala la tastati'u al-batala. Someni suratal Baqara kwa sababu suratal Baqara kujisoma ndani yake kuna baraka na kuiacha kuna majuto ni hasara wala tastati'uhu al ai ay sahara na wachawi hawaiwezi surati al-baqara nukuzaa katika imani leo hii ni nyumba ngapi ni nyingi kiasi gani nyumba za waislamu ambazo zimekuwa ni ma'wal jinn wa shayatin ndio pahala ambapo majini na mashayatin wamefanya ndiyo makazi ukitaka kuirekebisha na kuitengeneza nyumba yako ijalie nyumba yako imehuika kwa utaje wa Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Alhamdulillah. Salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ndugu zangu katika imani, nyumba ya Kiislamu na nyumba ya Muislam ni nyumba islam, ambayo yuna bi tarbiyati al Nyumba ya Muislam hata kikana iwe ni nyumba ambayo swala la malezi ya watoto malezi ya kiimani ni jambo ambalo linapewa kipaumbele. Allah Subhanahu wa taala ameliagiza hilo katika Qur'ani pale aliposema A'udhu billahi minashaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu qū anfusakum wa ahlīkum nara. nār. ambao mmemwamini Allah, ziokoeni nafsi zenu Naziokoeni nafsi za watu wenu wake zenu watoto wenu familia zenu ziokoeni na moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala moto ambao wakuduha hanas walhijara kuni zake ni watu na mawe Alaiha malaaikatun ghiladhun shidad moto ambao umesimamiwa na malaika wa Allah ghiladhun wakali shidadun wenye nguvu la ya'sun ya allaha amarahum. hawana sifa ya kumwasi Allah jalla wa ala kwa yale yanwaamrisha wayaf'aluna ma'umurun bali wanatekeleza yale wanayoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo swala la malezi ya watoto swala la malezi ya familia ni jukumu la kila mmoja katika wazazi baba na mama Tume sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kila mmoja wenu ni msimamizi na kila mmoja wenu ataulizwa kunako usimamizi wake ndugu zangu katika imani, ewe baba wa Kiislamu ambaye unatamani na una ndoto kuwaona watoto wako wanakuwa ni watoto wema wewe mama wa kiislamu ambaye unatamani kuwaona mabinti zako anakuwa ni mabinti wazuri wa mabinti waliokuwa wema wewe ndiye msingi wa kwanza wewe ndiyo tofari la kwanza la kujenga familia na jamii iliyokuwa bora tusimamie kauli hii ya allah subhanahu wa taala tujue allah jalla wa ala ametutwisha jukumu qu amfusakum wa ahlikum nara ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Namna ya kuziokoa nafsi ni kuadabisha watoto wetu, tukawalea malezi ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, malezi ya kutambua dini yao, tukawalea malezi ya kupenda dini yao na kuto kujishabihisha na aadaul millati wad na Na kujishabihisha na kujifananisha na watu wasiokuwa na milla na aqida iliyokuwa sahihi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani nyumba ya muislam muassasuna ala taqwa. ni nyumba ambayo inasisiwa katika misingi ya taqwallah ndugu zangu katika imani maisha tunayoishi hivi sasa kila mmoja na sisi wazazi wanaume bali imekwenda mbali zaidi mpaka wanawake kila mmoja yuko mbio na kukimbizana na maisha kila mmoja anakimbizana na maisha baba anakimbizana na maisha na mama vile vile anakimbizana na maisha na wale ambao istaraana Allah Subhanahu wa Taala alيهم Allah ametupa jukumu la malezi na kuwasimamia tumewaachia wadada wa kazi mtu ambaye yeye tarbia hana malezi hana unachukua faladhatu kabid watu ambao ni wathamani wanao umewakabidhi kwa dada wa kazi ndio anawalea ndiyo anajua wanakula vipi ndiyo anajua wanashinda vipi ndiyo anajua wameswali hawakuswali maneno gani wanazungumza wanakwenda wapi yeye ndiyo anajua wewe uko na kutafuta riziki na mama yuko bize na kutafuta riziki lakini tufahamu ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutuuliza siku ya kiyama kwa kuwa tumepewa majukumu ya kusimamia na kulea basi bila shaka tutakwenda kuulizwa juu ya haya majukumu tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ala, ala falnattaqilla tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi amana tulizopewa ambazo ni watoto wetu na wale ambao tumeamua tumeamrishwa kuwasimamia tusimamie majukumu tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akiona ukweli katika nafsi zetu akaona juhudi bila shaka tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuja ala wasallu ala nabiyyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haithu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala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 برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله